Озвучено книжкова хмаринка. Всі посилання на підтримку каналу під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку. Частина 4.2. Елінор не спала вдень, хоча залюбки зробила б це. Натомість вона лежала на Теодориному ліжку в зеленій кімнаті і дивилась, як Теодора фарбувала нігті. Елінор ліниво перемовлялася з нею і не хотіла зізнаватися собі, що прийшла сюди тому, що боялася залишатися наодинці. «Люблю себе прикрашати», – сказала Теодора, милуючись своєю рукою. «Я не проти розмалювати себе від ніг до голови». Елінор влаштувалася зручніше. «Золотою фарбою», – неуважно відповіла вона. З напівзаплющеними очима Теодора видавалася їй просто кольоровою плямою на підлозі. «Лак для нігтів, парфуми і сіль для ванни», сказала Теодора таким тоном, ніби перераховувала міста на Нілі. «Туж для вій? Ти недостатньо думаєш про такі речі, Елінор». Елінор засміялась і повністю заплющила очі. «Бракує часу». «От побачиш», — рішуче заявила Теодора. «Коли я закінчу, з тобою ти станеш іншою людиною». «Не люблю, коли поряд безбарвні жінки». Вона засміялася, Показуючи, що дражниця, і продовжила. «Для початку я пофарбую тобі нігті на ногах червоним лаком». Елінор теж засміялася і простягнула їй босу ногу. Замить, уже майже дрімаючи, вона відчула дивний холодний дотик пензлика і здригнулася. «Упевнена, що така знаменита куртизанка вже звикла до послуг служниць, – зауважила Теодора. – У тебе брудні ноги». Шокована Елінор сіла і глянула на свої ноги. Вони справді були брудні, а нігті покривав червоний лак. «Це огидно!» – сказала вона. «Це жахливо!» І вже була готова розридатися та мимоволі розсміялася, коли побачила обличчя Теодори. «Піду по ноги!» «Чорт!» – забирай, Теодора сіла біля ліжка і подивилася їй в очі. «Глянь!» – сказала вона. «У мене теж брудні ноги, дурненька, чесне слово, глянь!» «Все одно», – мовила Елінор, – «не люблю, коли для мене щось роблять». «Таких божевільних, як ти, я ще не бачила», – весело заявила Теодора. «Не люблю почуватися безпорадною», – пояснила Елінор. «Моя мама…» «Мама зраділа би, побачивши твої червоні нігті», – сказала Теодора. «На вигляд гарно». Елінор знову подивилася на свої ноги. «Це огидно вирвалося в неї, тобто на моїх ногах». «Мені чомусь здається, що це якось по-дурному». «Ти плутаєш огидність і дурість». Теодора почала збирати лаки. «Я все одно не змиватиму лак і перевіримо, чи Люк з доктором найперше подивляться на твої ноги». «Щоб я не сказала, ти все перекрутиш так, що воно звучить по-дурному», сказала Елінор. «Або огидно». Теодора серйозно подивилася на неї. «У мене таке відчуття, зізналася вона, що тобі Елінор». «Слід повернутися додому. Вона глузує з мене», – здивувалася подумки Елінор. «Чи вирішила, що мені тут не місце?» «Я не хочу їхати додому», – сказала вона вголос. І Теодора знову швидко глянула на неї. а тоді відвела очі і легенько торкнулась нігтя на нозі Елінор. «Лак уже висох. Я ідіотка. Просто мене щось налякало». Теодора підвелася і потягнулась. Ходімо, пошукаємо інших, запропонувала вона. Люк втомлено прихилився до стіни в коридорі другого поверху, його голова торкалася золоченої рами з гравірою і зображенням руїн. Я постійно думаю про цей будинок, як про свою майбутню власність, сказав він, зараз навіть більше, ніж раніше. Постійно нагадую собі, що одного дня він стане моїм, але продовжую запитувати себе чому. Люк показав рукою на коридор. Якби в мене була пристрасть до дверей, не вгавав він, або золочених годинників чи мініатюр, якби я марив про власний куточок у турецькому стилі, тоді на пагорбі міг би стати казковим помешканням моєї мрії. Це гарний будинок, розважливо мовив доктор. І свого часу його, напевно, вважали вишуканим. Він рушив коридором до великої кімнати в його кінці, де колись була дитяча. а Зараз ми побачимо вежу з вікна. Доктор зіщулився, коли переступав поріг, а тоді обернувся і здивовано глянув на своїх супутників. «Може, у дверях протяг?» «Протяг? У домі на пагорбі?» – Теодора засміялась. «Для початку треба, щоб хоч одні двері залишилися відчиненими». «Проходьте сюди по одному», – сказав доктор. Теодора рушила до дверей і наморщилася, коли переступала поріг. «Ніби в склеп заходиш», – мовила вона хоча всередині доволі тепло. Люк ступив крок уперед, затримався на мить на холодному порозі і одразу поквапився увійти. Елінор, яка йшла за ним, хоча і спершу не вірила, теж відчула пронизливий холод. «Наче проходиш крізь крижану стіну», – подумала вона, а вголос запитала доктора. «Що це?» Той задоволено потер долоні. «Забудьте про куточок у турецькому стилі, хлопчику мій!» Доктор простягнув руку і обережно потримав її там, де відчувався холод. Це не піддається поясненню. Як слушно зауважила Теодора, ніби заходиш у склеп. У холодному місці будинку священника в Борлі температура опускалася лише на 11 градусів. Зауважив він задоволено. Тут, гадаю, вона значно нижча. Ось серце будинку. Теодора і Елінор стала ближче одна до одної. Хоча в дитячій було тепло, там стояв затхлий запах цвілі, а холод на порозі був майже відчутним, видимим бар'єром, який потрібно здолати, щоб вийти з кімнати. Під саме вікно підступало сіре громаддя вежі. Усередині було темно, а в зображених рядочком на стіні тваринах чомусь не було нічого веселого, ніби вони втрапили в пастку чи були пов'язані з убитими звірами на гравюрах в ігровій кімнаті. Дитяча просторіша за інші спальні видавалася найбільш занедбаною. І Елінор подумала, що навіть старанна місіс Дадлі намагається зайвий раз не перетинати той холодний бар'єр. Люк переступив холодний поріг, повернувся в коридор і взявся роздивлятися килим на підлозі і стіни, торкався їх, наче сподівався знайти причину дивного холоду. «Це не може бути протяг», – сказав він, перевівши погляд на доктора. Хіба що тут є прямий повітропровід до північного полюса. Ніде немає жодної щелини. Цікаво, хто спав у дитячій, змінив тему доктор. Як гадаєте, після від'їзду дітей її більше не використовували? Дивіться, показав люк. В обох кутках коридору над дверима дитячою усміхалися дві голови. Певно, то мали бути потішні декорації на вході, але в них, як і в намальованих на стінах тваринах, не було нічого веселого. Їхні погляди на застиглих, на віки спотворених сміхом обличчях, сходилися в тому місці, де сконцентрувався той лиховісний холод. «Коли стоїш там, де вони тебе бачать, – пояснив Люк, – вони тебе морозять!» Доктор з цікавістю вийшов у коридор, став поруч і задер голову. «Не залишайте нас тут самих! – сказала Теодора, і вибігла з дитячої, тягнучи Елінор на руку крізь холод, що відчувався як крижаний дотик або подих. Відмінне місце для охолодження пива, і вона показала усміхненим обличчям над собою язика. «Я повинен детально описати це явище», – голосив задоволений доктор. «Це не схоже на байдужий холод», – мовила Елінор з Ніяковіла, бо й сама допуття не знала, що хотіла сказати. «Я відчула його як щось навмисне, ніби щось хотіло завдати мені неприємних відчуттів». «Гадаю це через ті обличчя», – відповів доктор. Він стояв в рачкі та обмацував підлогу. «Сантиметрова стрічка і градусник», – сказав він собі. «Крейда, щоб обвести контури». «Можливо, холод посилюється вночі?» «Усе ще гірше». Він підвів очі на Елінор. «Коли думаєш, що на тебе щось дивиться?» Люк, здригнувшись, переступив холодне місце і зачинив двері в дитячу. В коридор він повернувся ледь не стрибком, наче сподівався уникнути холоду, не торкаючись підлоги. Лише коли двері зачинилися, усі зрозуміли, наскільки довкола потемніло, і Теодора тривожно сказала. «Спустімося краще в наш будуар. Тут я просто відчуваю, як ці пагорби тиснуть на нас». «Уже перевалило за п'яту», – зауважив Люк, – «час для коктейлів». «Сподіваюся, він звернувся до доктора. Ви дозволите мені сьогодні знову приготувати вам коктейль?» «Забагато вермуту», – відповів доктор і повільно рушив за ними озираючись на двері дитячої. «Пропоную», – сказав доктор, відкладаючи серветку, – «перейти з кавою до нашого маленького будуару. Те вогнище мене добряче підбадьорює». Теодора захихотіла. Місіс Дадлі пішла, пропонує пробігтися всіма кімнатами, повічняти всі двері та вікна і постягати все з полиць. «Без неї будинок здається інакшим», – зауважила Елінор. «Спорожнілим». Люк подивився на неї і кивнув. Він ставив кавові чашки на тацю. Доктор пішов уперед, завзято відчиняючи двері і підпираючи їх стільцями. «Щовечора я раптово усвідомлюю, що ми четверо тут самі. Хоча місіс Дадлі не дуже товариська, це кумедна». Елінор глянула на стіл. «Я люблю її не більше за вас, але моя мама ніколи не дозволила б мені залишити такий неприбраний стіл до ранку». «Якщо вона хоче йти до смерку, то посуд мусить стояти до ранку», – байдуже мовила Теодора. «Я точно не збираюся його мити». «Недобре залишати після себе брудний стіл». «Ти однаково не можеш поставити посуд на відповідні полиці, і місіс Дадлі доведеться перемивати його, щоб змити сліди твоїх пальців». «А якщо я просто замочу срібло?» «Ні», – заперечила Теодора, перехоплюючи її руку. Хочеш іти на кухню сама адже там стільки дверей? Не хочу. Елінор поклала виделки на стіл. Насправді не хочу. Вона затрималася ще раз подивитись на стіл, зім'яті серветки, плями від вина поряд з місцем люка і похитала головою. Навіть не знаю, що б сказала на це моя мама. Ходімо, полягла Теодора, вони залишили нам світло. У будуарі яскраво горів камін. Теодора сіла поряд стацію, а Люк тим часом дістав Бренді з буфета, куди завбачливо поставив його вчора. «Нам треба будь-що звеселитися», – сказав Люк. «Сьогодні я знову кину вам виклик, докторе». Перед вечерею вони принесли з інших кімнат першого поверху зручні крісла і лампи, і тепер маленька вітальня стала чи не найприємнішою кімнатою в будинку. «Насправді, цей будинок до нас дуже добрий», зауважила Теодора, простягнула Елінор каву, і та задоволено примостилася на великому і м'якому кріслі з подушками. «Елінор, не треба мити брудний посуд. Нас чекає приємний вечір у гарному товаристві, а завтра, можливо, знову буде сонячно». «Треба запланувати наш пікнік», – сказала Елінор. «Я погладшою і зледащою домі на пагорбі», – продовжувала Теодора. Те, що вона постійно вживала назву «будинку», тривожило Елінор. Таке враження, що Теодора робить це навмисне, – подумала вона. Каже будинкові, що знає його ім'я, кличе його, даючи знати, де ми. Це хіба не зухвальство? Доміна пагорбі, доміна пагорбі, доміна пагорбі, – тихо повторила Теодора і усміхнулась Елінор. Розкажіть, но гречно звернувся до неї Люк. Раз ви принцеса, яка політична ситуація у вашій країні? Дуже нестабільна, – відповіла Теодора. Я втекла, бо мій батько, який, звісно, король, хоче видати мене за Чорного Майкла, претендента на трон. Я, зрозуміло, терпіти не можу Чорного Майкла, який носить золоту сережку і б'є своїх конюхів батогом. Направду нестабільна країна, погодився Люк. Як же вам вдалося втекти? Я перевдяглася до Яркою і утекла у возі з сіном. Ніхто мене там не шукав. І я перетнула кордон з документами, які підробила сама в хатинці дроворуба. А чорний Майкл тепер влаштує державний переворот і заволодіє країною, без сумніву. Не здоров'я. Це як сидіти в черзі до стоматолога, подумала Елінор, дивлячись на них поверх чашки з кавою. Сидіти і слухати, як інші пацієнти сміливо жартують, хоча добре знають, що рано чи пізно опиняться в його кабінеті. Та враз вона підвела голову, відчувши поруч доктора, і нерішуче всміхнулася. «Нервуєтеся?» – запитав він. Елінор кивнула. «Лише тому, що не знаю, що має статися», – сказала вона. «Я теж». Доктор присунув стілець і сів біля неї. «У вас таке відчуття, ніби щось незрозуміло, що саме, має скоро відбутися?» «Так, усе ніби вичікує». «А вони?» – доктор кивнув на Теодору і Люка – які жартували одне з одним, відчувають це по-своєму. Цікаво, як це вплине на всіх нас. Ще місяць тому я навряд чи міг би уявити собі, що це стане реальністю, що ми всі четверо сидітимемо тут разом, у цьому будинку. А доктор не вживає його назви, помітила Елінор. Я так довго цього чекав. Гадаєте, це правильно залишатися тут? Правильно, здивувався доктор. Це страшенно нерозумний вчинок. Така атмосфера, як тут, здатна відшукати вади і слабкості кожного і розділити нас за лічені дні. Єдиний порятунок – це втеча. Принаймні, він не зможе погнатися за нами, так? Відчувши себе в небезпеці, ми поїдемо так само, як приїхали. І, – додав він сухо, – так швидко, як тільки зможемо. Але ж нас заздалегідь попередили, – відказала Елінор, – і нас четверо. «Я вже сказав про це Люку і Теодорі», – провадив доктор. «Пообіцяйте мені, що поїдете якомога швидше, тільки-но почнете відчувати, що будинок заволодіває вами». «Обіцяю», – усміхнувшись, відповіла Елінор. «Він хоче мене підбадьорити», – вдячно подумала вона. «Але поки що все добре, справді все добре». «Я, не вагаючись, відправлю вас додому», – сказав доктор, підводячись. «Якщо побачу таку необхідність. Люку?» З вашого дозволу, панянки. Поки вони розставляли фігури на душці, Теодора ходила кімнатою з чашкою в руці. Вона рухається, як звір, подумала Елінор, наляканий і насторожений. Вона не може всидіти на місці, коли в повітрі вчувається запах якогось неспокою. Нам усім тривожно. Посидь біля мене, запропонувала вона, і Теодора граційно, кружляючи, підійшла до неї. Опустилася в крісло, з якого підвівся доктор і втомлено відкинула голову. Яка ж вона красива, подумала Елінор, яка бездумна і щаслива її краса. Втомилася. Теодора повернула голову і всміхнулася. Не можу більше чекати, а я тільки но думала, що в тебе дуже спокійний вигляд. А я тільки но думала про М -м, коли це було позавчори. І дивувалась, як я зважилася покинути свій дім і приїхати сюди. Мабуть, я сумую за домівкою. Уже? А ти зовсім про таке не думала. Якби дім на пагорбі був твоїм домом, ти б сумувала за ним? А ті дві дівчинки, цікаво, чи плакали вони за своїм темним похмурим будинком, коли їх звідси забирали. Я ніколи нікуди не їздила, обережно відповіла Елінор. І певно тому ніколи не сумувала за домівкою. А зараз? «Сумуєш за своєю квартиркою?» «Мабуть», – сказала Елінор, вдивляючись в огонь. «Я прожила там не так довго, щоб відчувати її своєю». «Хочу своє ліжко», – мовила Теодора, і Елінор подумала. «Вона знову виредує. Коли вона голодна, втомлена або знуджена, то поводиться як дитина. Я хочу спати», – додала Теодора. «Уже минула одинадцята», – сказала Елінор. І тієї миті, коли вона повернулася до гравців, Доктор тріумфально вигукнув, а люк розсміявся. Отак, сер, оголосив доктор. Отак, сер. Визнаю, ви розгромили мене, сказав люк і почав складати фігури до коробки. Ніхто не заперечує, якщо я візьму з собою нагору трішки бренді, щоб швидше заснути, або для хоробрості, або ще для чогось. Насправді, і він усміхнувся Теодорі і Елінор. Я збираюся трохи почитати. «Ви продовжуєте читати Памелу?» – запитала Елінор доктора. «Другий том. Попереду ще три томи. А потім, угадаю, візьмуся за Кларису Гарлоу. Можливо, Люк хоче позичити. Ні, дякую», – квапливо відповів Люк. «У мене з собою ціла валіза детективів». Доктор обвів очима кімнату. «Отже, вогонь погасили, світло вимкнули, двері Місіс Дадлі може зачинити вранці». Томлені одне за одним вони піднялися великими сходами, вимикаючи дорогою світло. «До речі, у всіх є ліхтарики», – запитав доктор, і вони кивнули, більше переймаючись сном, ніж хвилями темряви, які накочувалися за ними на сходи дому на пагорбі. «Усім добраніч», – сказала Елінор, відчиняючи двері синьої кімнати. «Добраніч», – відгукнувся Люк. «Добраніч», – мовила Теодора. Добра ніч, побажав доктор, приємних снів. Йду, мамо, йду, сказала Елінор, намацючи вимикач. Усе добре, я йду. Елінор, чула вона. Елінор. Йду, йду. крикнула роздратовано. Хвилинку, я вже йду. Елінор. Аж раптом прокинувшись від шоку, тремтячи в холодному поту, вона усвідомила Я в домі на пагорбі, і зістрибнула з ліжка. «Що, що, Теодора?» «Елінор, я тут!» «Іду!» Не було часу вмикати світло. Елінор відштовхнула з дороги тумбочку, здивувавшись, з яким гуркотом та впала, і взялася намацувати двері до ванної кімнати. «Це не тумбочка впала, – подумала вона, – це моя мама стукає в стіну!» На щастя, в Теодориній спальні горіла лампа, а сама Теодора сиділа на ліжку зі скуйовдженим волоссям, і широко розплющеними від несподіваного пробудження очима. Я, певно, маю такий самий вигляд, промайнуло в Елінор. «Я тут, що сталося?» – сказала вона, а тоді почула уперше так чітко, хоча той звук лунав, відколи вона прокинулась. «Що це?» Елінор повільно сіла на ліжко, дивуючись власному спокою. «Ну от», – подумала. «Ну от. Це лише звук і жахливий жахливий холод». «Той звук долинає з кінця коридору, від дверей дитячої, як і той жахливий холод. Це точно не моя мама стукає в стіну». «Щось стукає у двері», – сказала Теодора цілком розважливим тоном. «Оце і усе. І це в іншому кінці коридору. Люк і доктор, напевно, вже там перевіряють, у чому річ. І це зовсім не моя мама стукає в стіну. Мені це знову наснилося». «Тук-тук», – сказала Теодора. «Тук!» — повторила за нею Елінор і захихотіла. «Я спокійна!» — подумала вона. Але дуже замерзла. Просто хтось стукає у двері, в одні, потім в інші. І цього я так налякалась? Тук! Це найдоречніше слово. Звучить так, ніби діти стукають, а зовсім не матері, що кличуть через стіну на допомогу. До того ж, люк з доктором уже там. То Ось це вони мали на увазі, коли казали «сипонуло морозом поза шкірою». «Бо це не дуже приємне відчуття. Воно починається в животі, і хвилями розходиться тілом, ніби щось живе. Ніби щось живе, так. Ніби щось живе». «Теодоро», – сказала вона, а тоді заплющила очі, сціпила зуби і міцно обхопила себе руками. «Воно наближається». «Це просто звук», – відповіла Теодора, присунувшись до Елінор і притиснувшись до неї. «Його відлуння». «Це звучало», – подумала Елінор. Як глухий Грюкіт, мов би, щось було у двері залізним чайником, або залізним бруском, або залізною рукавицею. З хвилину стукіт лунав з однаковими інтервалами. Тоді враз майже стих, а потім знову посилився. Здавалося, що хтось систематично стукав у всі двері в кінці коридору. Здалеку їй почулися голоси Люка і доктора. Вони гукали звідкись унизу. «То вони не тут, на горі, не з нами». Промайнуло в Елінор у голові, а тоді вона почула, як вдарило у двері зовсім близько. Може, воно піде іншим боком коридору?» – прошепотіла Теодора. І Елінор подумала. Найдивнішим у цих невимовних відчуттях є те, що в Теодорі вони такі самі. «Ні», – сказала Теодора, – «бо вони почули стук у двері навпроти. Той звук був гучніший, оглушливий. Може, воно рухається коридором зигзагами?» Чи йде воно по кілиму ногами, чи підіймає до дверей руки? Елінор зірвалася з ліжка, підбігла до дверей і вперлася в них долонями. «Іди геть!» – закричала вона. «Іди геть, іди геть!» Залягла цілковита тиша. І Елінор, притискаючись обличчям до дверей, подумала. «Я нас виказала. Воно шукало кімнату, в якій хтось є». Пронизливий холод прослизнув у кімнату. Він усе прибував, затоплюючи їх. Було так тихо, що будь-хто міг подумати. Мешканці дому на пагорбі мирно сплять. Аж раптом так несподівано, що вона різко обернулася, Теодора зацокотіла зубами. Елінор засміялася. «Ти як маленька!» «Мені холодно!» – відповіла Теодора. «Смертельно холодно!» «Мені теж!» Елінор накинула на Теодору зелену ковдру, а сама вдягнула теплий Теодорин халат. «Тепліше?» «Де люк?» «Де доктор?» Не знаю, тобі вже тепліше? Ні, Теодора тремтіла. Через хвилину я вийду в коридор і покличу їх ти. Це почалося знову, наче воно прислухалося, чекало, коли почує їхні голоси і те, що вони скажуть, хотіло зрозуміти, хто вони і наскільки готові йому протистояти, чи налякані. Так раптово, що Елінор аж відскочила до ліжка, а Теодора скрикнула, щось залізне грюкнуло в їхні двері. І вони обидві з жахом підняли очі, бо стукало дуже високо, вище, ніж вони або і навіть люк з доктором могли досягнути. І від того, що було за дверима, хвилями накочувався нудотний холод, від якого все ціпеніло. Елінор стояла нерухомо і дивилася на двері. Вона не знала, що робити, хоча мислила начебто тверезо і не була сильно налякана не сильніше, ніж їй могло наснитися в найстрашнішому сні. Холод турбував її більше за звуки, і навіть Теодорин теплий халат не рятував від відчуття, ніби її спини торкалися маленькі крижані пальці. Найрозумніше, мабуть, підійти до дверей і відчинити їх. Це було б у дусі докторового наукового дослідження. Та Елінор знала, що навіть якщо її ноги дійдуть до дверей, Рука однаково не підніметься до ручки. Неопереджено і відсторонено вона сказала собі, що нічия рука не торкнулася б тієї ручки. Руки не для цього створені. Елінор розгойдувалась, і кожен звук у двері трохи відкидав її назад. А тепер вона завмерла, бо Грюкіт стихав. — Я поскаржуся до глядачу на батареї, — сказала Теодора в неї за спиною. — Припиняється? Ні, відповіла Елінор, її нудило. Ні. Воно знайшло їх. Якщо Елінор не відчинила двері, воно знайде, як увійти. Тепер розумію, чому люди вирищать від жаху, бо, здається, я зараз теж завирищу, зізналася Елінор. І я завирищу, якщо ти завирищиш, озвалася Теодора і засміялась. Елінор швидко повернулася до неї, і вони вхопилися одна за одну, прислухаючись у тиші. Щось ляскало по одвірку, шкреблося, обмацувало кути, намагаючись пробратися всередину. Ручка почала смикатись, і Елінор прошепотіла. «Замкнені!» Теодора кивнула і раптом, широко розплющивши очі, подивилась на двері ванної кімнати. «Мої теж замкнені!» – шепнула їй на вухо Елінор. І Теодора з полегшенням заплющила очі. Знову почулися липкі звуки обмацування одвірка. А тоді, мов би те, що було за дверима, розгнівалось, воно почало гупати з новою силою. Елінор і Теодора дивилися, як двері здригалися на петлях. «Ти сюди не зайдеш!» – крикнула Елінор. І знову залягла тиша, наче будинок уважно вислухав її слова. Зрозумів і глузливо погодився, цілком готовий чекати. Кімнатою поривом повітря пронісся тоненький смішок, який поволі переростав у божевільний регіт. Елінор відчула його спиною, відгомін зловтішного сміху, що прокотився через увесь будинок. А тоді зі сходів почулися голоси Люка і Доктора, і той кошмар на щастя скінчився. Коли настала справжня тиша, Елінор судомно зітхнула і поворушила закляклим тілом. «Ми вчепилися одна в одно, як двоє заблукалих дітей», сказала Теодора, і забрала руки від шиї Елінор. «Ти в моєму халаті». «Я забула свій, це справді скінчилося?» «Принаймні на сьогодні», – впевнено відповіла Теодора. «А ти хіба не відчуваєш? Хіба тобі не стало тепліше?» Нудотний холод минув. Лише легенький морозець пробіг її спиною, коли Елінор подивилась на двері. Вона почала розв'язувати тугий вузол, який затягла на поясі халата і сказала... «Відчуття сильного холоду – один із симптомів шоку». «Відчуття сильного шоку – один із симптомів, який є у мене», – зауважила Теодора. «А ось і Люк з доктором». У коридорі лунали їхні голоси. Вони говорили швидко, стривожено. Елінор скинула Теодорин халат. «Заради Бога, нехай тільки не стукають у ті двері. Ще один стук мене доконає», – сказала вона, і побігла до своєї спальні взяти халат. У неї за спиною Теодора просила Люка і доктора почекати хвилинку, а тоді підійшла до дверей, відчинила їх і почувся веселий голос Люка. «Ого! У вас такий вигляд, ніби уздріли привида!» Повернувшись до кімнати, Елінор побачила, що і Люк, і доктор повністю вдягнені. і Їй спало нагадку, що після нічних подій це непогана ідея. Якщо той пронизливий холод повертатиметься щоночі... Вона зустрічатиме його у вовняному костюмі і теплому светрі. Їй начхати, що скаже місіс Дадлі, дізнавшись, що принаймні одна гостя спить на чистій постелі, у вуличному взуті і вовняних шкарпетках. «Ну, джентльмени», – запитала Елінор, – «як вам жити в будинку з привидами?» «Навіть дуже непогано», – відповів Люк. «Дуже непогано. Це дає мені чудову нагоду хильнути серед ночі». Він тримав пляшку, бренді та склянки. Елінор подумала, що, мабуть, на стороннє око вони дуже компанійські люди, які зібрались у четвертій ранку в спальні Теодори випити бренді. Вони говорили безтурботно, швидко, нишком зацікавлено поглядаючи одне на одного, і кожен гадав, який таємний страх оселився в інших, відшукував якісь зміни в рисах і жестах, мимовільні прояви згубної слабкості. Тут щось відбувалося, поки ми були надворі запитав доктор. Елінор з Теодорою перезернулися і засміялись. Цього разу щиро, без тіні істерики чи страху. За хвилину Теодора обережно відповіла. Нічого особливого, хтось грюкав у двері гарматним ядром, потім намагався пробратися всередину і з'їсти нас. А коли ми не відчинили, ледь не луснув від сміху. Та більше нічого незвичайного. Елінор з цікавістю підвелася і відчинила двері. «Я гадала, що вони розлетяться на друзки», – здивувалася вона. «Однак, ані на цих, ані на інших дверях немає навіть подряпини. Вони гладенькі. «Як добре, що воно не пошкодило дверей», – сказала Теодора, простягаючи Люкові свою склянку. «Я б не пережила, якби цей милий старий будинок постраждав». Вона всміхнулася Елінор. «А наша Неллі збиралася заверещати. Ти теж. Нічого подібного». Я сказала так лише тому, що хотіла тебе підтримати. До того ж місіс Дадлі заздалегідь попередила, що не прийде. А де були ви, наші хоробрі захисники? Ганялися за собакою, відповів Люк, принаймні якоюсь схожою на собаку твариною. Він помовчав і неохоче продовжив. Ми вибігли за нею на двір. Теодора витріщилася на нього, а Елінор запитала. Ви хочете сказати, собака був у будинку? «Він пробіг повз мої двері», – сказав доктор. «Я побачив його мехцем". Розбудив люка, і ми погналися за ним сходами, потім садом, але загубили десь за будинком. «Парадні двері були відчинені?» «Ні», – сказав люк, – «парадні двері були зачинені, і всі інші теж. Ми перевірили». «Ми були на дворі досить довго», – пояснив доктор. «Мої гадки не мали, що ви, панянки, не спите, доки не почули ваші голоси». Він говорив серйозно. «Ми не врахували одного». Усі спантиличено подивилися на нього, і доктор пояснив, по вчительському загинаючи пальці. «По-перше», – почав він, – «ми з Люком явно прокинулися раніше за вас, панянки. Ми зірвалися на ноги, бігали домом і подвір'ям понад дві години, шукаючи, якщо дозволити так висловитися, вітра в полі. По-друге…» «Жоден з нас...» – він запитально глянув на люка. «Не чув ніяких звуків, поки не пролунали ваші голоси». Була цілковита тиша. Тобто стуки ту двері чули тільки «ви». Облишивши пошуки собаки, ми вирішили повернутися в будинок і, вочевидь, відлякали те, що чигало під вашими дверима. Тепер, коли ми сидимо тут разом, усе спокійно. «Я однаково не розумію, що ви хочете сказати». Насупилася Теодора. «Треба вжити запобіжних заходів», – відповів доктор. «Проти чого? Яких?» «Коли нас з люком виманили на двір, а ви вдвох були замкнуті всередині, чи не здається вам?» – він стишив голос. «Чи не здається вам, що нас хотіли розділити?»